Відчувається, що прихід гостей, може, і був сподіваний, але до цього не готувались. Пам'ятаючи про перевагу, яку надає українська мова дієслову і дієприслівникові, над віддієслівним іменником, про що мовилось вище, слід уникати таких висловів із віддієслівними іменниками, як учеканні у сподіванні. Він простояв перед дверима у чеканні дві години. Я залишилася у сподіванні, що він таки повернеться. Такі фрази краще і природніше побудувати, користуючись дієприслівником «Він простоїв перед дверима, чекаючи дві години». Я залишилася, сподіваючись на те, що він таки повернеться. Дієприкметники. Активні дієприкметники, відієслівні прикметники і пасивні дієприкметники. Візьмімо такий уривок із художнього твору одного з відомих стилістів сучасної української прози Стельмаха. І тепер, проживши піввіку, я згадую далеке вечірнє стависько, Потемнілі в жалобі трави, Що завтра стануть сіном, Валетенські шоломи копиць, Останній срібний дзвін коси І перший скрип деркача, І соняшник вогника під косарським таганком, І пофорковання невидимих коней, Що зайшли в туман, Тонкий посвист дрібних чоряд, Що струшують зі своїх крилець воду, І дитячий схлип річички, В яку на все літо повходили м'ята, Павні вічка, та й не журяться, цвітуть собі. І над усім цим світом, Де пахущі сіна злегка притрушує туман, І дух молодого, ще не затужавілого зерна,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 Беру в нього свою зірку та й навпростець полями поспішає в село. А в цей час невидимий сон, що причаївся в узголов'ї на другому покосі, торкається по вік і наближає до мене зірку. У цьому довгому уривку ми бачимо низку підрядних речень, що зайшли в туман що струшують зі своїх крилець воду, що стало в чиємусь вікні, що причаївся в узголов'ї на другому покосі. А крім того, діє прикметники з суфіксом «ел» потемнілі незатужавілого. Появімо собі, який вигляд мав би цей уривок у перекладі російською мовою. Можна, напевно, сказати, що всі ці підрядні речення – Замість описових конструкцій, що зайшли, що струшують, починались би активними дієприкметниками. Зашедші в туман, стряхиваючі зі своїх крилишек воду, ставші в чьом-то окні, притаївшіся в ізголов'ї, українські дієприкметники з суфіксом «еу» Було б замінено російськими активними дієприкметниками з суфіксом «вш». Зворотом потемнєлі трави, потемніли вітряки відповідали б потемнівши трави, потемнівши мельниці. А звороту не затужавілого зерна, не затвердєвшого зерна. Чому так відрізняються граматичні форми українського оригіналу і російського перекладу? Тому що форм активних дієприкметників із суфіксами «уш», «юш», «яш» і «вш» немає в українській мові.